Nu ska du få höra sagan om när Skalman glömde någon. Han har säkert många som man kunde tjäna pengar på. Krös och Sork satt och tänkte på Skalmans uppfinningar. Han kallade till sig en chefsork. Säg till fiskersorgarna att de får tusen kronor för varje uppfinning som de slår. Två fixare sorkar såg Skalman och Teddy gå ut från Skalmans hus. – Nu, nu försöker vi, sa fixar Tose. Ja, gå upp och känn om dörren inte är låst. – Då kommer jag också, sa fixar Frasse. – Den token kan man lura till vad som helst. Han vet väl att Skalman har en massa otäckheter som kastar ut den, tänkte Frasse när Tosse knatade upp för trappan. Men Tosse gick in och kom ut och vinkade till Frasse att komma. Ingenting hindrade dem. Det var bara att välja vad de skulle ta med sig. Den tar vi, sa Frasse, och pekar på en låda som det stod hemlig uppfinning på. När Skalman och Teddy kom tillbaka såg de fixare sorkarna bära ut lådan. Ja, de kan få den. Skalman. Jag är mer bekymrad över hur de kom in. Han tittade på några av sina konstiga manickor och kliar i nacken. Utsparkaren är påkopplad. Den är nog gammal och sliten. Jag får byta ut de här delarna. Teddy tittade i några böcker medan Skalman arbetade. Nu är det klart, sa Skalman efter en stund. Vad har du gjort? undrade Teddy. Fixat i maskinära teknotoken, sa Skalman och tittade ut genom fönstret. Där satt de två fixarsorkarna igen. De hade fått en tusenlapp av Krösus och skyndade sig tillbaka för nya kap. Vi kan prova den med samma, sa Skalman till Teddy och så gick de ut. De gick inte långt. Gömda i buskarna såg de frass och tosse springa upp för trappan. Den här gången kom de inte längre än till dörren. När Tosse tog i handtaget sparkade en mekanisk skjutt i väg honom och en palllucka öppnades under plassen. Fixar sorkarna linkade därifrån. Ja, vi ska prova den en gång till. Gå upp och öppna dörren, sa skalman till Teddy. Du skojar väl, sa Teddy. Jag vill inte bli utsparkad. Nej, ja, jag har programmerat in mina vänner så att de inte blir det, sa Skalman. Tänk om, om du har glömt någon, sa Teddy. Jag glömmer ingen vän, sa Skalman. Teddy gick upp, öppnade dörren, klev in i huset. Det funkar. Ja, naturligtvis, sa Skalman och gick efter. När han kom till dörren hände något som Skalman aldrig hade tänkt sig. Utsparkaren sparkade bort Skalman. Jaha, hoppsan, jag glömde programmera in mig själv. Är du inte vän med dig själv jag. skrattade Eddie. Ja, en, bra, en bra fråga, sa Skalman. Vad var det då för hemlig uppfinning i lådan? Krösus sorg ville vara ensam när han öppnade den. Det är kanske något som ingen annan bör känna till, tänkte han. Och lossade med ivriga händer haspen på locket. Gubben i lådan hoppade upp med en lapp under hakan. På den stod det. Nyfiken, va? Krösus var glad att ingen såg honom. Han hatade att bli lurad. Men han var... Inte mycket glad...